Козаки верталися в доброму гуморі, особливо не дбаючи про безпеку, ще й пісні співали в дорозі. Не дивно, що через півгодини після їхнього приїзду з'явилася червона кінота, а за нею і курінь піхоти. Вогонь Горбанюк Повстанці почали готуватися до бою. Орел вибрав 20 вправних стрільців, дав казівки, залягли в чагарниках. Коли червоні наблизилися достатньо близько, гримнула сальва і кілька вершників злетіли з сідел, важко гепнувшись на землю. Зламані кістки рахувати не було сенсу, окупанти навіки зупинили свою ходу по українській землі. Однак і червона піхота взяла повстанців під щільний обстріл. Відходячи, орел обернувся і запримітив, що поручник вогонь-горбанюк, зіскочивши з коня, побіг у картоплині і почав удавати ніби щось загубив. Повстанці відходять, а вогонь лишається Орел миттєво зупинив кількох козаків, завернув їх і підскочив до розгубленого дезертира Запитав грізно, ти чого залишився? Начальник штабу нічого не відповів Тоді Орел наказав сідати на коня, якого підвели до вогня Поручник зблід, мовчки ніби німий, сів і поїхав Але вже попереду козацтво Сумнівів у Гельчевського не було Никифір Горбанюк хотів дезертирувати. А може він уже давно пов'язаний з більшовиками? І чи це не він весь час наводить їх на слід повстанців? Чого ви шукали у картоплі? Опанувавши себе, знову перейшов на ви Орел. Знову мовчанка. Шукає, що відповісти? Чи від страху мову відібрало? Де револьвер, який я вам подарував, коли вернувся з вистави? Згубив десь, нарешті видавив із себе Горбанюк Ну і начальник штабу, подумав Гальчевський Ще був у охороні головного отамана Ніби висока шишка, а лякливий як заєць. Орел порівнявся з отаманом Карем І розповів про цей випадок Цей поручник хіба тому є вогнем Що носить велику руду вогняну бороду І ходить в рудій селянській свиті Підсумував Гальчевський Будучи переконаним, що від вогня треба чекати неприємностей, Гальчевський на власну відповідальність організував за ним стеження. Після спочинку в Турбівських лісах козаки рушили на Братславщину. Дорогу сотник Орел та Хорунжий Шевчук біда знали добре. Їхали всю ніч, і перед світанком кінний загін 65 шабель, два ручних кулемети, вже був недалеко Вороновиці. Затримались у лісі Колофедорівки – родинного села Вогня Горбанюка. Убога хатинка його матері зросла у землю на краю села. Некіфір не запросив своїх товаришів до хати, не представив своїй матері, обдертій селянці. Він, як видно, соромився свого соціального стану і бідної матері. Гальчевському це було незрозуміло і вкрай неприємно, адже натружена українська селянка в його очах була сто крат вартісніша за будь-яку аристократку – Весь її достаток був результатом праці власних рук. І сина вивчила за рахунок своєї праці, а не достатками з грабунків предків. Орел лише здаля міг побачити матір вогня, стареньку вдовицю Параску. Не один із нас виростав у біді, злиднях, і головою пробивав життєвий мур, виходячи із сільського середовища. Згіршено думав він. Не одна мати вдовиця з останнього тягнулась, щоб дати науку своїй дитині. А тепер вони, вийшовши зі здорового сільського середовища, корчать із себе великих панів. Такі люди назовні пани, а в душі хами, без культури і етики. До таких, на думку отамана, належав і Горбанюк. Никифір замовив у матері обід. Для старшин було зарізано дві курки. Коли страва була готова, Никифір сам приніс її, видно не хотів запрошувати товариство до хати. Для козаків і для коней пішли в село збирати харчі самі повстанці. Селяни були якісь недовірливі, понурі та неохоче приймали козаків і давали їжу, зазначав Гальчевський. Причина була та, що тут не раз проносилась повстанча буря, яку більшовики розганяли навіть гарматними стрілами. Ще за гетьмана сиділи селяни по лісах. Потім у 1919 х роках були тут повстання і карні червоні відділи з Винниці терором здушували виступи української Петлюрівщини та бандитизму.